Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ дев'ятнадцятий. Старк робить покупку. Пробудження не було схоже на звичайне. Він взагалі завжди був немов у вісні, переходячи від одного видіння до іншого. Цей сон був нічним жахом. Він повільно прокидався, знаючи, що він фактично і не спав. Якось Тед Бомонт, Зумів навіяти йому ці думки, зумів придушити його волю, ненадовго. Чи сказав він якісь речі, відкрив щось, поки Тед Бомонт контролював його свідомість. У нього було таке відчуття, що він міг це зробити, але він також знав, що Тед не зможе дізнатися, як інтерпретувати все це і як відрізнити те важливе від другорядного, що він зумів з'ясувати. Він також прокинувся від болю. Він знімав двокімнатну площу в іст-віледжі, якраз біля авеню Бі. Коли він розплющив очі, то виявив, що сидить біля похилих кухонних столів з відкритою записницею перед собою. Струмень яскравої крові стікав по оклійонці на столі, і тут не було нічого дивного, тому що ручка Бік стирчала, встромившись в тильну сторону його правої руки. Тепер сон почав згадуватись. Той сон був про те, як йому вдалося викинути Бомонта зі своєї свідомості. Про єдиний спосіб, яким він зумів пробити ту боягузливу лайнову завісу, яку якось спорудили між ними. Боягузливу? Так. Але також і лукаву, і не слід забувати про це. Насправді не слід. Старк неясно відчував свої нічні видіння про те, що Тед був з ним у його ліжку. Вони розмовляли один з одним – Шепотілися, і спершу це здалося напрочуд приємним і зручним, як розмовляти зі своїм братом після того, як світло вже вимкнене. Але ж вони займалися не лише розмовою. Вони не просто розмовляли, а обмінювалися секретами, чи, вірніше, Тед ставив запитання, а Старк мав відповідати. Відповідати було приємно та зручно, але було також тривожно. Спершу занепокоєння викликали птахи – Чому Тед запитав про них? Жодних птахів не було. Один раз, можливо, давно, дуже давно, але не більше. Це була просто гра розуму. Пробна спроба розколоти Старка. Потім потроху його почуття тривоги почало дедалі більше прокидатися під впливом дуже розвиненого інстинкту самозбереження. Це почуття зростало і відчувалося все гостріше, поки Старк намагався прокинутися. Він почував себе так, ніби його занурюють у воду і тягнуть на дно. Тому все ще напівсонний Старк пішов на кухню, відкрив записник і вийняв кулькову ручку. Тед ніколи не писав такими, чому він нею користується. Адже він сам пише іншими, коли знаходиться за п'ять сотень миль звідси. Ручка, звичайно, не годиться, але доведеться нею скористатися. Для сьогодення. «Розпадаюся на частини». Спостерігав Старк за собою, як він виводить цей рядок, і він раптом відчув себе зовсім близько від магічного дзеркала, що відокремлює сон від пробудження. Він став боротися за те, щоб вкласти в цю писанину свої власні думки, свою волю, але це було важко. О, мій Бог! Добрий Христос! Він купив ручку бік і півдюжини записників у магазині канцелярських товарів відразу ж після приїзду до Нью-Йорка. Ще навіть до того, як зняв цю площу. У магазині були й олівці Беррол, і Старкові хотілося купити їх, але він цього не став робити. Тому що чим би розум не змушував рухатися ці олівці, вони повинні перебувати в руці Теда Бомонта, і він не знав, чи не зруйнує таким чином зв'язок між ними. Тому він і взяв замість олівці в ручку. Як би він міг писати, писати з власної волі, це було б гаразд, і йому не знадобилося би створювати цей нещасний образ у мені. Але ручка не підкорялася йому. Як би він не намагався, вона виводила на папері лише його власне ім'я. Він писав його знову і знову. «Джордж Старк, Джордж Старк, Джордж Старк». Поки не перейшов наприкінці Аркуша на якісь каракулі, що найбільше нагадують незграбні і невмілі спроби дошкільника щось написати. Вчора він зайшов до районної філії Нью-Йоркської публічної бібліотеки і замовив одну годину комп'ютерного часу на IBM у кімнаті для записів. Ця година тривала, здавалося, майже тисячу років. Він сидів у кабінці, обгородженій з трьох боків, пальці бігали по клавіатурі і друкували його ім'я, причому тоді лише великими літерами. Джордж Старк. Джордж Старк. Джордж Старк. Припини. Крикнув він собі «Друкуй щось інше! Щось ще, але припини!» І Він спробував. Він перейшов на інші клавіші, а потім прочитав свою нову фразу. Швидка руда лисиця стрибає через лінивого собаку. Але коли він глянув на роздрук з машини, він прочитав там замість лише свого імені з двох слів таке. «Льотчик Джордж Старк летить, блискаючи поверх зоряної абсолютності». Він відчув бажання рознести комп'ютер і друкувальний пристрій на дрібні частини, розплющуючи і розколюючи обличчя і спини всіх оточуючих його тут. Якщо вже він не може нічого створити, то нехай хоча б знищить все навколо. Але замість цього Старк взяв себе в руки і вийшов з бібліотеки, зім'яв лист сильними пальцями і шпурнув його в кошик для сміття на тротуарі. Він згадав зараз, тримаючи ручку в руці, ту сліпу повну лють яку відчув, з'ясувавши, що без Теда Бомонта він не може написати нічого, крім власного імені. І страх. Паніку. Але він усе ще мав Бомонта. Бомонт, але, можливо, Бомонт якраз і існує для того, щоб зробити йому один величезний сюрприз, і не найкращий. «Втрачаєш», – написав Старк. «І Бог мій, він не повинен нічого більше сказати Теду». Те, що він вже написав, було досить погано. Старк зробив ще одну спробу встановити контроль над своєю зрадницькою рукою. Прокинутися. Необхідний зв'язок. Написала його рука, і раптом Старк побачив самого себе, що протикає бомонта вручкою. Старк подумав, і я можу це зробити, а ти навряд, Тет. Тому що коли справа дійсно дійде до цього, ти лише великий ковток молока, адже так... «А коли мене намагаються притиснути до стінки, я можу це влаштувати. Тобі не доноску. Зараз настав час провчити тебе, я гадаю». Потім немов сон усередині сну. Частина самосвідомості та самовладання Старка повернулася до нього. У цей тріумфальний момент розриву кайданів, нав'язаних Бомонтом, він встиг направити ручку і нарешті відчув здатність писати нею те, що йому хочеться. Якусь мить, дуже коротка. У нього було відчуття одразу двох рук, що отримали два пишучі інструменти. Почуття було надто ясним і реальним, щоб бути чимось іншим. «Там немає птахів», – написав Старк. Це була перша усвідомлена пропозиція, яку коли-небудь він особисто написав у своєму нинішньому фізичному образі. Йому було дуже важко писати. Для цього знадобилися майже надприродні зусилля. Але коли слова були написані, він відчув посилення своєї влади. Хватка тієї чужої і невідомої руки помітно ослабла, і Старк затис її зверху своєю власною, нещадною і незнаючою сумнівів рукою. "Тільки смикнешся", подумав він. "Подивимося, як тобі це сподобається". І набагато швидше і з ще більшим задоволенням, ніж при найпотужнішому оргазмі, Старк написав: "Там немає чортових птахів". «Ах ти, сочий, сино, вилазь з моєї голови!» Потім, не замислюючись навіть про це, інакше можна було викликати фатальний сумнів. Він різко змахнув рукою, провівши коротку дугу в повітрі. Металевий наконечник устромився йому в праву руку. І за сотні миль звідси, на північ він міг відчути, як наконечник олівця Берл устромився Теду Бомонту в ліву руку. Це було тоді, коли він прокинувся коли вони обоє прокинулися насправді. Біль був різким і сильним, але також і звільняючим. Старк скрикнув, повертаючи свою голову до пораненої руки. Але цей крик був також криком радості та звільнення, а не лише криком болю. Він відчував, як і Тед заглушує свій вигук болю в кабінеті. В мені. Однак все ж таки повної ліквідації встановлених Тедом з ним зв'язків не сталося. Старк це відчував, майже бачив. Якийсь хробачок оселився в його свідомості, і ця штука поверталася і не давала йому спокою. Він раптом почав відчувати біль Теда та чути його крик. І він нічого не міг зробити, щоб хоч заглушити цей крик. Потім Старк подумав, чи не варто скористатися ще одним олівцем із Глека Теда. Цього разу його можна направити або в око Теду, або у вухо. Щоб він пройшов через голову і дістав мозок Теда, це було б страшенно приємно. Але Старк схаменувся. Йому не потрібний мертвий Бомонт, Принаймні, не зараз. Поки Бомонт не навчить його, як йому жити самому, своїм розумом. Старк повільно розтиснув свій кулак, і доки він це робив, він відчув, що і той кулак, яким він стиснув саме життя Теда, кулак свідомості – який працював не менш швидко і безжально, ніж його фізичний двійник, теж розкрився. Він відчув, як стогне, і розпрямляється свідомість Бомонта. Тільки на якийсь час прошепотів Старк і зайнявся повсякденними справами. Він висмикнув лівою рукою ручку зі своєї правої і шпурнув її у відро для сміття. У Старка стояла пляшка гльонівета на посудомийці з найржавючої сталі. Він узяв її і подався у ванну. Кровка капала з рани на правій руці, залишаючи червоні крапки на рваному і поламаному лінолеумі. Рана була абсолютно круглою і була вище третіх фаланг пальців. Пляма від чорної пасти розтеклася по краях і нагадувала сліди пороху на вогнепальній рані. Він перевірив руку. Пальці працювали, але біль став надто різким. Старк увімкнув 60-ватову лампу без ковпака, що висіла у ванні. Він притис пляшку віскі до себе правим передпліччям, щоб відкрити її лівою рукою, цікаво, чи робив те саме Бомонд у себе в мені. Старк сумнівався у цьому. Він взагалі сумнівався, що у Теда вистачить мужності самому продезінфікувати рану. Зараз він, мабуть, уже прямує до шпиталю. Старк хлюпнув віски на рану, і гострий біль пройшов по всій руці до плеча. Він побачив, як пухириться віски в рані, і притиснув своє обличчя в бік, уткнувшись у передпліччя, щоб заглушити мимовільний стогін. Він сумнівався, чи відійде цей жорстокий біль колись від нього, але нарешті він почав потроху вщухати. Старк спробував поставити пляшку на полицю під дзеркалом. Його руки однак надто тремтіли для цієї операції що позбавляло її майже всіх шансів на успіх. Тому Старк поставив пляшку на підлогу у ванній кімнаті. На якусь хвилину він відчув велике бажання випити. Він підняв поранену руку до світла і оглянув її уважніше. Триклята ручка майже простромила долоню. Можливо, у Бомонта справа трохи краще. Він завжди міг сподіватися. Він опустив руку під струмінь холодної води, намагаючись, щоб вона потрапляла точно в рану. Губи старка побіліли від болю, рука оніміла від холоду, але так було все ж таки краще. Він змусив себе протримати руку під струменем аж три хвилини, потім знову повернув долоню раною догори і почав оглядати її при яскравому освітленні. Рана тепер почала затягуватися його тіло здавалося мало надзвичайні сили для загоєння, і це виглядало кумедним, оскільки в цей час воно розпадалося на частини. Втрачаємо зв'язок, писав він. А це дещо означає. Старк відкрив аптечку. Там було багато всіляких речей. Небезпечні бритви, кілька губок, баночки з гримом та тюбики з косметикою, зубна паста, банка аспірину, але не було пластирів. Пластирі, як і копи, подумав Старк, ніколи не трапляються, коли в них справді є потреба. Але втім все нормально. Він навряд чи заніс якусь інфекцію в рану, він взагалі має імунітет до будь-якої зарази. Він навіть вважав це кумедним. Він відкрив банку аспірину за допомогою зубів, знявши кришки, висипав кілька пігулок на стіл, взяв їх здоровою рукою та відправив до рота. Потім узяв відкриту пляшку віскі та запив аспірин. Ліки потрапили до шлунка і викликали там приємне відчуття тепла. Старк пройшов у спальню і відкрив верхню шухляду в бюро найкращі дні якого лишилися в минулому. Бюро та стародавня софа були єдиними представниками сімейства меблів у цій кімнаті. У верхньому ящику зберігалися небагато речей з гардеробу Старка. Три пари трусів плавок, дві пари шкарпеток у фірмовій упаковці, пара джинсів левіс та сорочка. Старк стиснув кулак пораненої руки. З рани виступило трохи крапель віскі та лише одна крапелька крові. Дуже добре. Просто надзвичайно. А чи зміг би Бомонд зробити щось болюче для себе, подумалося Старкові. Він у це не дуже міг повірити. Але й перевіряти спеціально не варто. Він обіцяв дати Теду тиждень на роздуми та початок роботи над новим їхнім романом. Зараз у Старка майже немає сумнівів, що Тед не цим займатиметься, але все ж потрібно почекати до кінця терміну, як він сам йому це і обіцяв. Адже Старк людина слова, крім усього іншого. Бомонту, можливо, потрібне якесь невелике, але натхнення для цього добре б як слід налякати його дітьми. Але це можна поки що відкласти. Зараз він зачекає і поки що не вирушить на північ. Проблем немає. Старк має свій власний автомобіль, чорний торнадо. Він у гаражі, але це не означає, що він завжди має стояти там. Він може виїхати з Нью-Йорка завтра вранці. Але спершу він має зробити тут покупку, і зараз він займеться косметикою у ванній. Він витяг невеликі латаття з тоновим складом, пудру, губки. Зробив ще один ковток візки перед початком дій щодо перетворення свого обличчя, вже надто відомого поліції. Руки були твердими, хоча права й боліла. Але старка це не дуже засмучувала. Якщо в нього трохи болить, то у Бомонта просто має бути болісний біль. Він оглянув своє обличчя у дзеркалі, приклеїв шматок штучної шкіри під ліве око, а потім присобачив іншу нашліпку в кутку рота. «Трачаємо зв'язок», промивив він, і це було справді повною правдою. Коли Старку перше побачив своє обличчя, вилазячи з могили на цвинтарі Хоумленд, він зазирнув у невелику калюшку, яскраво освітлену місяцем, він був дуже задоволений. Все було як у тих снах і видіннях, які він посилав у свідомість Бомонта. Він побачив дуже гарного чоловіка, але з широкими і трохи грубуватими рисами, щоб привертати до себе зайву увагу. Інакше жінки могли би обертатися, щоб розглянути його краще з другого погляду. Особи, що абсолютно не запам'ятовуються, якщо такі існують, можуть все-таки привертати увагу саме тим, що в них немає жодної рисочки, на які міг би зупинитися погляд стороннього спостерігача. І це теж недобре. На обличчі Старка відразу ж звертали на себе увагу дивовижні очі блакитного кольору і засмага, яка могла б здатися незвичайною для блондина. І це було все. І лише. Якщо свідки напружували пам'ять, то називали ще його широкі плечі. Але чимало на землі широкоплечих чоловіків. А зараз усе змінилося. Зараз обличчя справді стало дивним, і якщо він не почне знову писати, воно стане не лише дивним, воно перетвориться на гротескне. «Втрачаємо зв'язок», – подумав Старк знову. «Але ти збираєшся це зупинити, Тед. Коли ти почнеш роман про броньований автомобіль, у мене станеться щось протилежне до нинішнього стану. Я не знаю, чому, але я справді твердо у цьому впевнений». Лише два тижні тому він уперше побачив себе в тій калюшці – а за цей час його обличчя сильно і постійно дегенерувало. Ці зміни спочатку були дуже дрібними, настільки дрібними, що спочатку Старк намагався переконати себе, що це лише його уява. Але потім вони почали все прискорюватися, і йому вже важко було не визнати правду. Якби довелося зіставити дві фотографії Старка з перервою в ці два тижні, то можна було подумати, що він зазнав якогось потужного, радіаційного опромінення або хімічного впливу. Джордж Старк, здавалося, потрапив під якийсь страшний експеримент із проведення розпаду всіх його м'яких тканин. Гусячі лапки навколо його очей – звичайні позначки для середнього віку чоловіка тепер перетворилися на глибокі борозни. Його повіки зморщилися і набули текстури крокодилячої шкіри. Його щоки впали, а також почали дедалі більше розтріскуватися. Білки очей почервоніли, що надавало йому вигляду забулдигі страждальницьким поглядом, який запитував, чи не пора вже випити. Глибокі борозни і складки пройшли від кутів його рота до підборіддя, надаючи роту надзвичайно похмурих контурів. Його світле волосся, тонке спочатку, тепер зовсім витончилося і стрімко випадало, оголюючи шкіру на потилиці. На шкірі рук виступили жовті плями. Він усе це мав терпіти без особливих спроб боротися із зовнішніми змінами. Він тільки виглядав старим, а взагалі старість не найстрашніше. Його сила здавалася невичерпною. До того ж, існувала непохитна впевненість, що як він і Бомонт почнуть знову писати, знову як Джордж Старк, процес старіння піде назад. Але зараз його зуби випадали з ясен, і з'явилися виразки. Першу з них він виявив три дні тому всередині правого ліктьового згину, червону мітку облямовану білою омертвілою шкірою. Він згадав Пелагру, епідемії якої траплялися на далекому півдні ще у 1960-х роках. Позавчора він знайшов ще одну, цього разу на шиї нижче лівого вуха, а вчора ще дві, одну на грудях, іншу нижче за пупок. А сьогодні вперше виразка з'явилася і на обличчі, на правій скроні. Вони не боліли. Було лише непереборне бажання їх чухати і все. Можливо, тільки поки що. Поки чутливість ще не зникла. Але виразки збільшувалися у розмірах. Правий лікоть напух і досяг своєї червоної межі вже на середині плеча. Він один раз спробував розчесати одну з таких виразок і налякався. Шкіра та м'ясо стали легко відвалюватися. Полилася суміш крові та жовтого гною, запах якого було майже неможливо винести. Хоча жодної інфекції не було і не могло бути. Найбільше це нагадувало випаровування гнилі. Дивлячись на нього зараз, будь-який навіть досвідчений лікар найімовірніше припустив би меланому, викликану великою дозою радіації. Але все ж таки виразки не настільки вже турбували його. Він припускав, що вони зростатимуть і в кількості, і в площі, з'єднуватимуться одна з одною і з'їдять його живцем, якщо він це їм дозволить. Але він не збирався дозволяти їм це зробити. Однак він не міг замінити собі обличчя, що спотворюється щодня у дедалі більшому ступені. Тому потрібний був грим. Він дуже ретельно наклав рідку основу за допомогою однієї з губок від щік до скронь, Особливо ретельно закриваючи виразку на скроні, і ту нову, яка почала пробиватися на лівій щоці. Старк ніколи не думав, що йому доведеться розмальовувати себе, немов актору з телевізійної мильної опери, чи гостеві знаменитого шоумена Донах'ю. Але все, що могло прикрити виразки, мало використовуватися без роздумів. До того ж, трохи виручала і засмага, що залишалася на обличчі. Якщо він перебуватиме в напівтемряві або під штучним освітленням, їх поки ще дуже важко, якщо це взагалі можливо помітити. Так він сподівався. Йому також не можна було перебувати під природним освітленням з інших причин. Він підозрював, що пряме сонячне проміння прискорює ті руйнівні хімічні реакції в його організмі, які все більше дають про себе знати. Це було майже так, ніби він перетворюється на вампіра». Але це не так вже й небезпечно, у певному сенсі він завжди ними був, і крім того, я нічний чоловік, завжди був таким, така ж в мене натура. Це змусило його посміхнутися, а усмішка показала зуби, що стирчать, як ікла. Він закрив баночки стоном і почав пудритися я можу видавати запах, подумав Старк, і незабаром люди відчуватимуть моє наближення, важкий неприємний запах гниючого м'яса що побував цілий день під сонцем. «Це недобре, друзі та милі серця. Це дуже недобре. Ти писатимеш, Тед», – сказав Старк, дивлячись на себе в дзеркало. «Але при успіху тобі цим довго не доведеться займатися». Він усміхнувся ще ширше і показав передній зуб, темний та мертвий. «Я швидко навчуся». О пів на одинадцяту наступного дня високий широкоплечий чоловік у наглухо застебнутій сорочці синіх джинсах і величезних сонцезахисних окулярах, купив у продавця канцтоварів на Хоустон-стріт три коробки чорних олівців Берел Black Beauty. На людині було багато гриму та косметики, зауважив продавець. Мабуть, залишилися після веселої вечірки в одному з барів поблизу. А запах, що видається цим покупцем, нагадував про парфумерну лавку, наче покупець скупався в одеколонії English Лезер». Але навіть одеколон не міг приховати ту сумну обставину, що широкоплечий піжон тхнув бритко. Продавець подумав побіжно, дуже побіжно про те, щоб пожартувати на цю тему, але потім подумав ще раз. Піжон пахнув погано, але виглядав сильним. Та й вся їхня торгова операція була напрочуд простою. Адже це олівці, а не Rolls-Royce. Найкраще не зв'язуватися. Старк зробив коротку зупинку по дорозі назад з магазину канцтоварів. Йому вдалося дуже швидко забрати зі свого майданчика на іст-вілич, те небагате потрібне йому приладдя, і запакувати його у рюкзак, куплений ще в перший день його появи в Нью-Йорку. Взагалі, якби не пляшка шотландського віскі, він би ще подумав, чи варто взагалі заходити сюди. Піднімаючись зовнішніми сходами будинку, він не помітив трьох мертвих горобців, повз яких проходив у цей час. Він йшов з дому пішки, та йшов не дуже довго. Він давно виявив, що цілеспрямована людина завжди знайде транспорт, якщо він дійсно їй потрібен.